Eu sou médio. Nossa, e E o meu filho estava sofrendo de uma obsessão espiritual. O missionês E o médico lhe disse: se o seu filho sair daqui, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade pela vida dele, porque ele vai se matar. Eu sou sei Lena, renvandeu for det fordi hen vil al se. ele não se matar eu como o meu diploma que está aqui na parede. se selmoa eu não me intrometo no assunto que o senhor domina que é a psiquiatria? Ah, se eu quero que o senhor respeite um assunto que eu domino e que o senhor não conhece, que é a doutrina espírita. Wir O menino estava plenamente recuperado. Vai para a mansão do caminho. do caminho. E alguns dias depois bate uma senhora faminta à porta da mansão pedindo ajuda. na banca Ela diz que está procurando por um filho dela, que ela era doente mental e um belo dia ficou inteiramente boa. Så siger hun, hun led efter sin søn, som hun en dag havde um de fortalte at i den æra hun havde et barn, der kørte, var ved at de din Salvador, atrás da, do seu filho. Uh, Divaldo, deja desconfia de că ela era a mãe do seu a avea el para entrar, oferece el estava faminta mânta. Hen... E, e I E disse ela noi vom reuni as crianças, mai menos da cidade aici no pátio e a senhora pode ver, quem é seu filr. Ia sa, at de ville alle bărnă der i gărţi, a se, „Seu cum să eu, eu nu eu não me lembră de ele. așa cum să vă vă eu vou colocar e vamos ver o que acontece e a estilo de amor associa que e uma centena de crianças nessa idade 15 a 17 anos e ne ficou no pátio de pé enquanto ela estava ao lado de Valdo para saber tentar identificar quem era o filho dela ou igualdo na hora que eles estão lá o jovem o filho Deivaldo, que estava doente, vem para Deivaldo e diz: "Tio Deivaldo, era essa mulher com quem eu sonhava, que eu tinha os pesadelos também." E Deivaldo, Deivaldo, den Eles naturalmente se reconhecem, se abraçam com muita alegria. Aldi, kunngjänker Ela havia ficado completamente curada e o filho também. Como ela não tinha para onde ir, Devaldo pede para ficar na caminho, como trabalhador, ajudando a seu ela ficar na mansão outras e a filho. então meus amigos, existe realmente a influência espiritual em nossas vidas? Até mesmo das pessoas que estão encarnadas... ...nos influenciam... ...através da educação... ...através dos seus pensamentos nossos pais influenciam muito a gente? que oss. E tem pessoas que têm uma atração tão grande pela outra, amores doentios, pessoas rejeitadas, que essa ligação é muito forte que continua no mundo espiritual? que estão tão que tão Às vezes até por, um, por um, um próprio objeto, por uma casa, as pessoas ficam tão apegadas aos objetos materiais que ficam no mundo espiritual podem ficar ligadas a ele. Apegadas ao mundo material? Eh, ah, E por isso aqui a colar nós escutamos falar de casas mal assombradas. Dar eh, om de a Dar as persoas perguntam, mas Nazareno, o Padre Quevedo, diz que se -mos, -mos a casa vazia,